Allahumma lakal hamdu an ta nuru samavati wal ardi wa man fihin walakal hamdu an ta qajimu samavati wal ardi wa man fihin Za Na nas u ovim okolnostima, vrati sestre, jedna jako potrebna tema. Jer Allah subhanahu wa ta'ala sve što je stvorio u svemiru stvorio je da bude u hizmetu insana, odkoristi insana. A stvorio je insana da bude u hizmetu Allah. Zato nije dobro da se desi čovjeku da ono što je Allah stvorio radi njega bude razlog da ga odvrati od, onog zbog stvorio, od onoga zbog čega je stvorio insana. A to je da robuje Allahum subhanahu wa ta'ala Uloga svih Allahovih poslanika je bila da budu hismećari I oni su sad svoj život proveli u hismetu Pozivajući ljude, ukazujući ljudima Šta je dobro, šta je zlo I koji su to putevi koji vode ka Allahum subhanahu wa ta'ala Koja su to djela? Allahu najdražaj U jednom hadisu kod imama Tabaranija i drugih od Ibn Omara radijallahu anhu stoji da je Rasul sallallahu alejhi ve sellem bio upitan ejun nas ihabbu ila Allah? Ko su ljudi Allahu najdraži? Pa je sallallahu rekao ehabbu'n nasi ila Allah anfa'uhum lin nas. Najdraži Allahu ljudi su oni koji su najkorisniji ljudima. Gledajte ovo. Najdraži Allahu ljudi su oni koji su ljudima najkorisniji. Braćo i sestre, čovjek šta god da postine na ovom svijetu, kakav god uspije da poluči na ovom svijetu, koliko god da mu bude jaka karijera, njegov život da bude ispunjen uspjesima dunjalučkim. Ako ne zaradi dženet, šta je onda on uspio? Kad se zatvore vrata djela i kad duša ode gospodar, a rob nije zaradio dženet, šta onda vrijedi što je u dženom okupio, recimo, uspješan sportista, uspješan biznismen, uspješan hođa, uspješan ne znam šta, ako nije zaradio dženet? Dakle, naša uloga na ovom svijetu jeste da budemo u hizmetu, u hidmetu Allahu, Allahovim rogovima i svemu onome što nama otvara put prema, prema ženetu, prema Allahu subhanahu wa ta'ale. Mi ćemo kroz ovu, kroz ovu temu pokušati braćo i sestre da kroz primjer ili dva primjera eventualno navedemo od Allahovih poslanika preko ashaba, preko tabihina primjere kako su učinili hizmet kako su radili dobra djela jer mi nekada, vraćo i sestre, imamo, imamo iskušenja, imamo izazove Kad, recimo, zakažemo sa džematom da čistimo džanju, malo nas dođe. Dosamo Allahovu kuću. Mjesto na kojem se klajnamo uzvišenom gospodaru. Mjesto na kojem najčešće spuštamo svoj najvitalniji, najbitni dio tijela, glavu, mozak. Spuštamo na, na, na pot. Razgovaraju sa Allahom subhanu wa ta'ala, moleći ga za oprost, moleći ga za dobra djela, moleći ga za dobrote ovoga i onoga svijeta. I zakažemo sa vjernicima, imamo očišćenje džani. Možete da predstavite sebi koliko se ljudi odazove. Ja zapitam sebe ovako. Koliko sam puta u životu usisao džani? Primjera rada. Koliko sam puta oprao o peškir? Šta je moj hizmet? Šta ja radim za Allahov vjeru? Wa Vi znate slučaj one starice crnkinje koja je umrla radijelov anha had izvježi imam, imam Buhari muslim jashabi je pokopali oni subevijestili Resulah sallahu sa Aleyhi wa sallam o tome. I onda kad je on primetio, a odmah je primetio, kako je primetio? Zato što je ta žena redom održavala ženje, radi Allah i onda kad je nje ne stalo, odmah je primetio, nema je. I odmah je upitao ljudi, gdje je? Kaja Allah v Resule, ona je umrla. Onda je upitao, Efela kuntum aven tu muni pa zašto mi niste kazali? Zašto me niste obavijestili o njenoj smrti? Fake enne om sadaru emreha. A oni kao da su omalovažili njenu ulog njen slučaj Dakle, klanjali o dženazu bez njega jer su da nema potrebe da njoj klanja Resulusra lavo a resile među nas Ona je starica, nepoznata, sirota Yon da rasul sallallahu alayhi wa sallam za tražio da ga upute na njen kabur na njen mesa ino su pokasa I on je došao sallallahu alayhi wa sallame fasalla alayhi. On je rekao se navodi aleh da je bila matić, on je rekao famasalla alayha da je bila starica ta. Kad je on je nas pročio do I on da reko riječi in hadhi im kubur memlu'etum dhulmeten ala ehliha. Ovi su kaburovi ispunjeni tamo onima koji su u njima. Fa inna Allahe wa inna Allah ta'ala yunaviruha lehum bi salati alihim. I Allah ih osjetli tim ljudima te kaburove mojim namazom njima, mojom dozom njima. Vraću i sestre, ovo je rjebak slučaj u životu Rasula sallalahu alaihi wa sallam da je nekom ponovo klanjao dženazu. Nekom, kom je klanjata dženaza, da je resursar Allaho reji i vasallame ponovo klanjao dženazu. Imate li primjera da to ikom drugom u radi? Znate li zato? Neđašu. Neđašu nije nikog nije klanjao dženazu. Oni umro u zemlji Kufra. I da niko nije klanjao dženazu. Možda je Melek, najbolje zna. Znači, on mu je klanjao dženazu u odsustu. Jer nimao kodavu klanjao A klanjao je ovoj starici dženazu nakon što je džemat klanjao dženazu njegovim. Rijedak, dakle, meni jedini slučaj u životu Resulasa Allaho Aleyhi Vaseleme gdje je on ekstra nekome kom je džemat klanjao dženazu ponovo klanjao dženazu. Jedini slučaj. Zbog kojeh djela vraću? Zato što je bila u stalnom hizmetu. Bila je u ismetu. Dakle, rekli smo da ćemo prvo da pošnemo na lahovih poslanika. Generalno, svaki Allahov poslanik koji je pozivao ljuda lahovom putu, on je bio u hizmetu. Ali imamo primjera koje nam Allah subhanahu wa ta'ala navodi u Kur'anu, gdje su oni imali i praktične hizmete pomaganja ljudima. Jedan od najljepših primjera jeste primjer Musa ve i Salama, kada je došao u zemlji Medjena do Šuajba aleyhisselam olemma orede mae Medjen veđe da aleyhi umete mine nas jes um oveđe da min du im umretenite du i kada je stigao do izvora Medjena našao je tu narod kako napaja stok među nima dvije žene, dvije djevojke svoju stoku zadržavaju Dakle, ljedeju da priđu bunaravima, izvorima, porilima. Kale mahat bukuma. I on ih pita šte sama. Kale ta la neslihatta yuslirad li'a'u wa edhu našim tankebiru. I on rekoše, mi ne napajamo. Sve se ovi čobani ne povuku. Jer naš otac je Orono. Starac. Orono je starac. Dakle, ne može da im pomogne. Feseqa lehu ma pa je on napojio njihovu stoku. Musa učinio ismet, usluhu. Thum tewella ilav dhilli faqal rabbi inni lima enzelte ilaje min hajrim fakir. A onda se povukao u hladu pod drvetom i pručuje dovu gospodaru kakav god sad hajr dobro da mi daš, ja sam ga potreben. Fakir Dakle, bez ličega. Bojte, braćo. Musa ve i selam, Allah odabrani poslanik, prilazi i čini tu uspuninu. Navodi se, braćo, u nekim komentarima da kad je prišao, ti su gunarevi bili prekriveni ogromnim metalnim poklopcima. Da nije moglo, skupina ljudi nije mogla da ih pomakne. I za te evo gdje, to je bio tred. I kažu, kada je Musa prišao, on je to sam, ali ih i salam stodio. I to su ne dvije sestre vidjeli. I onda, kada je jedna od njih rekla Šajbu, svom ocu, da bi bilo dobro da, ga, da je uda za Musa, da ga uzme zaradi kako sebe rekla je šta nebu la kao i un emi on je izrazito snažan i on je pouzdar povjeliv snažan kažu vidjeli su kad je onaj poklopac odne povjeliv kažu nije dozvolio da ni dvije kad ga, da, da, da jedna od njih kad ga je pozvala da dođe otcu, njenom ocu nije dozvolio da ide ispred njega nego je rekao idi za mene pa kamenčići ma gađa jedna stranu je treba da staje ili desno Musa aleyhisselam i, i tu je zaključila dakle je tu sva da jako polostara i to su braće i sestre dvije stara koji je vjernik pogotovo mladić mora da pokaže pred djevojkom da bi osvojio nje nad srcem dje stvari snagu je emanet pa ti Todorović snagu je emanet Jako bitna stvar. Dakle, Musa alaihi sallam čini hismet. Imamo slučaj drugog poslanika, Sulejmana alaihi sallam. Zanimljiv je razgovor njegov sa Hudhudom. Kada je alaihi kada je alaihi sallam mršio smotru svoji vojski, či on je bio komandanta tako da kažemo i ljudi, i džina, i ptica. Aleyhisselam. Culeman Aleyhisselam. I onda je on jedan jedan put, dakle je bršio smotru وَتَفَقَّدَ طَيْرَ فَقَالَ مَالِي لَا ارَ الْهُدْهُدَ امْكَانَ مِنَ الْبَعِبِينَ jedan put, dakle je bršio smotru, ptica i reče šta mi ne vidim hudhuda šta dakle, hudhud? Kod vam ga prevode kao pupavac, tako? Šta pupavac? Ptica. Kako? Kos. Kosa. Moguće da je slavuj, Allah najbolje zna. Hudhud, hud, pupavac prevode. Kada šta je, nema ga. Ili odsutan? Odmah je Suleyman a.s. primijetio jednog vojnika nema. Jednog muče makne nema. Aleih selam. Le wazi bi bi na wazaban shadida aw la yatiyani bisultanin mubin imadaka kasnim jestokom kazo. Ili će mi doći s jasnim dokazom da te opravdaju za što te bjuncu tam. Mora doći jasno, jasno opravdanje. Fa mek kes hayra ba'id fa qala ahut tuhit bi oči tuke min sebe bi nebe in jatin. Ostao je da se neko vijeme i reče saznao sam ono što ti ne znaš. Govori hud Hudhud Sulejman i donosim ti sigurnu vijest iz zemlje Sebea. Gdje je Sebea? U kojoj zemlji? Jemen. A gdje bio Suleiman? U Palestini. Pogledajte da ćemo gdje je stigao Hudhud. Iz Palestine u Jemen. Ko je zanimljivo. I još je zanimljivije šta je on tamo uradio. Šta je tamo primijetio zapravo? Inni wa chatu mar'atan tamiku ma'utiyat min kulli shay'. Mašao sam tamo jednu ženku da kadicu. Poznata je kao Bilqis. Dato je sve da dakle, kao glas mala potpunu vlast u sonkarenstvu walaha arshun adzim ima okromno prestole wajadtaha wa qawma wa qawmaha yasjud yasjuduna lishamsi min dunillah nashaw saminu inee narod klanaju se suncu ane allah wa to wa sayyid lahum ash-shaytan a'maluhum fasaddu 'ani sabili fa hum I obratio je od puta, pa ne znaju pravu stazu, pravi put. Elna jes cudu, illahi koji izlazi haba u samavati ja alamu ma tuhfuna wa ma tuqlinu. Zašto oni ne cine seš? Zašto ne robuju Allahu, koji dakle zna sve što je skriveno i na nebesima i na zemlji i zna ono što oni talje i što javno rade. Pogledajte, braćo, o čemu hudhud -hud raspravlja pa hrudine. se jednom narodu da obožava sunce, a ne obožava Allaha koji detalje između nebesa i zemlji. I onoga što ljudi taje i javno iznose, zna. Ko brine ovome hudhud -hud, izaovali. Rač je seste ovo je nama pouka. Hud hud otišao iz Palestine u Jemen i tugu je zbog toga što je ne obožavaju Allah. Dakle nama pouka da tugujemo, da zažalimo što na naš Amidžić, onaj naš rođak, onaj naš ne obožava Allah Pa dođemo da, da mu kažemo Ajne. Hajma, Hajma Allahu kuč. hajmo Allahu na seždu. Ne mojte zvati ljude, hajde padate šerenim. Ne, ne hajde Allahu na sejdu. Зовите ljude, braće i sestre, Allahu da robuju. Allahu da robuju. Je onaj ko svati robovanja Allahu, šta to znači? On će braće i sestre svati jedno smešni da i žani jedno džamata. I onda kaže svegožalo nije problem. Dakle, u ova dva primjera iz Kur'ana, i sestre, primjećujemo te primjere, te primjere, dakle, izmeta, primjer Musa, alaih salama, i primjer Sulejman, alaih salama, i njegove prige, sa njegove, dakle, podanike, i zanimljiv, dakle, ovaj detalj, hudhuda, sa slonicima Jemena. Braću i sestre, Ovaj industrijski razvoj koji je, koji prati ževječanstvo iz zadnjih, aj da kažemo, sto godina. Kada je ljudska i životinska energia, snaga, zamijenjena mehaničkom, u zadnje vrijeme i atomskom, dakle, energijom, i kada je kompjuter zamijenio ljudski mozak u mnogim oblastima, ljudi su pomislili, braćo i sestre, da su ovladali svijetom. Pretpostavka je bila da ćemo biti jako srećni, da ćemo biti na visokom nivou osjećaja sreće zbog ovih pogodnosti na koje smo naišli. A desilo se, braćo i sestra obrviti. Čovjek je što je veći razvoj što su veće životne pogodnosti postao usamljeniji i postao nesrećniji. I današnji čovjek, braćo i sestre, većina vremena utroši da bude u izmetu svojim strastima i svojim džajvojima. I ostaje prazan i nesrećan. Dakle, mi živimo tu eru kada je čovjek na neki način ušao u razne u razne sfere u kosmosa protrao dugo oko zemlji visoko na nebo ali je čovjek, braćo, poslikao i sestre jako prazanje srća i zbog toga je problem depresije danas problem samobistava nešto što dolazi kao posljedica svega ovoga što mi živimo. Živimo život usamljenika, samaca, tučinaca, Bukkola samodnjaka Gdje ne znamo za druge Ne znamo za komšiju, Ne znamo da druge muhismi Kaže Kaja Rasul sallallahu alaihi wa sallam U hadisku imam Bukhari muslima Od Anasa radiallahu anhu Men ahabba en yupsata lehu Fi rizqihi Wa yunseu lehu fi ejali Fal jesil Kod vas voli da mu nafaka bude prostrana. Da ima dosta nafake. I da mu Allah učini život dugi. Da mu produži život. Neko država neko održava rodbinske rodbinske veze. Navodi se braćovi i sestre iz života Rasula sallallahu alejhi ve selleme od Enesa radijallahu anhu koji kaže da je služio Rasula sallallahu alejhi ve sellem koliko godina 10 deset. deset godina je služio Resursa Allaho legivo srb Pazite sluga Bio je sluga Za ti deset godina Nikada se nije desilo Da mu Resursa Allaho legivo srb Za nešto što je uradio Kaže zašto si to tako uradio Ili za nešto što nije uradio Zašto to nisi uradio Nikada Farudina, a bihre sluga. I posto jedno od najpoznatijih ashaba, radijalahu, braćan, veliki ljudi, veliki ljudi. One koji im se primaknu učine i veliki. Hvalite ovu, veliki ljudi. One koji im se primaknu i slubavi prema njima, iz težnje prema njima učine i veliki. Svaki čovjek u vrijeme Resulasana, lavo diva sada. Koji se sa ljubavnju prima kao njemu, postao je velik. Ne samo velik, nego najveći u ovom velikih ljudi jeste da one je ljude koje, sa kojima druži nastoji da ih učini da budu veliki. To je osobenost velikih ljudi što današnji, recimo, presednici mnogih zemalja gdje kod pođu, braćo i sestri imaju okromne stražite, orajitelji, čuvaju se, tjeraju narod od sebe, jer znaju da ako narod upozna njeno život, razočaraće se. Resursa Ravaha Dejiva Srveme svoj život nije krijo. nego je i privatni, javni život nudio na raspolaganje, ljudi vidi što on to radi gotovo svaki detalj njegovog privatnog života, njegove su žene ismijele ljudima. Što je čovjek prilazio njemu bliže, to ga je više volio. Danas, mnogi od nas, što neko priđe bliže, to nas više mrzi. Primječuje razne mahane, truhlo oko nas, braćo i sestri. Bježi od nas. Dakle, osobenost velikih ljudi je bila, braćo i sestre, Da one kojim se primaknu nude hajr koji imaju njima. Daju im ga. I od njih načine velike ljude. I to je bio prije svega Muhammed s.a. I on je vrtačo i sestre imao dakle, najbolju, najbolju generaciju. Izmete. Prenosi Imam Buhari od Evesa anhu, koji kaže bili smo na jednom putovajnju, da je bio ratni pohod. I ovaj hadis, Rasul imam Muhar je zabilježio u knjizi o džihadu i vojnim pohodima. Kaže, bili smo na jednom vojnom pohodu sa Rasulom. Najviše čime smo se mogli zaštititi od jake pručine, je bio prekrivač koji imamo. Neko od nas je postio, a neko nije postio. Ovajte Neko od nas je postio, a neko nije postio. Inače, kod imala Buharjev svoj hadis, da je Resul sallahu aleyhi vselem rekao lejsem nelbirvi esau mu fi sever. Nije od dobročinstva postit na putovanje, Nije od dobročinstva. A on sam sallahu aleyhi vselem je postio na putovanju. Ovajte on je to mogao i on je bio primjer ali je ummeto olakšao i kaže vama nije o dobročinstva da na putovajnu postite dakle enes nam priča o jednom putovanju vratnom povodu i kaže da su neki od njih postili a neki <coughs> nisu postili i onda kaže ovako fe, o emele vine samu oni koji su postili فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْعَا ništa nisu mogli da rade od umora od malaksalosti iznemogli ljudi وَأَمَّا لَذِينَ افْتَرُوا a oni koji nisu postili oni koji nisu postili فَبَعَثُ رِكَار وَمْتَهَنُوا وَعَلَجُوا oni bi slali kamile da se donosi muđahidima voda oni bi pribavljali vojci ono što treba od hrane, od drva, za ogrevi i tako dalje. I za spremanje hrane, dakle. I oni su liječili bolesnike. Tri su stvari radili. Dakle, slali kamile, da se muđajnimo nosi i voda. Tu bili na usluzi, što treba da oni je se oni radili. I liječili su bolesnike. koje liječe bolesnike? Oni koji nisu postijeli. يوم دعا رسول صلى الله عليه وسلم ركاو ذهب المفطرون اليوم بالأجل دانسوا اوني كي نيسوا بستيوا اقبوا بالنهاية موسى تتندي هاي واما بارك الله فيك هاي واما هاي بارك الله فيك هاي واما سيدوا بزاك dakle oni koji nisu postili danas su pokupili nagrade čemu se radi braći i sestri jedna skupina postila druga nije postila na putovanju su šta je razlog da ovi koji nisu postili pokupe nagrade Šta je razlog? Jer bili hismećari. Oni su bili u hismetu. Kome? Resulus sallahu aleyhi wa sallam. I onima koji su bili sa njima. I zato Resulus sallahu aleyhi wa sallam kaže danas su oni koji nisu postuli, postili pokupili nagrade. Navodi se od Omera radi allahanu da je rekao. Ovo je to vrču, ja. Prvi puta su ovo izrao izra prošlo prijuči. Njegovu izrao. Radial koji kaže leo nimtu bin lejli lebaatu hakka rabbi wa hakka nefsi. Ako budem spavao noću zapostavit ću pravo moja gospodara i moje duše. Wa nimtu bin nahari tu hak qariyati ako budem spavao dajon onda ću zapostaviti zanemariti pravo mojih podanika onih o kojima govorim potroviseri šta je braća i sestra ismečaj nesmije da imalo spava dajon da ne bi ko od njegovih podanika ostao bez usluge njegove radi Allahi ako budem spavao noću zapostavit ću Allahovo pravo i pravo moje duše da kje duše da bude pokorna Allahom da budu i bajati Allaho subhanahu wa ta'ala a ako budem spavao noću, a dajnju zapostavit pravo mojih podanika dakle bio tada emir halifa muslimana radi Allahu radi Allahom navodi se od Amira sina Abdullahovog etaminija poznatog tabijina koji je, braćo, kada je Omer, radi Alam, Anu sagradio, kada je sagradio Basu. Omer je sagradio Basu. I tu je postavio prve, dakle, ovaj, prve ovaj, ganizoni islamske vojske, da pozivaju islam u tom, u tom, u tom bravcu. Tamo se nastanio ovaj obožinak, Amedino, tu ljete mini radi Alam, Anu, i kažu za njega braćo i sestre da kad bi koja, koja vojska došla on bi otišao s upoznan sa njima i onda bi ispitivao jako mu se svide zamolio bi da mu dozvole da ide sa njima uz tri uvjeta Ojetovo, uz tri uvjeta prvi uvjet da on bude izmečar da on bude taj koji treba da ih služi. Drugi uvjet da on bude muezin i da mu to niko ne otima. Treći uvjet da sve ono što on da iz svog džepa od imetka, na Allahovom putu da mu niko to ne otbija. Kažu, ako ovo private ušao bi sa njim u projekat. Otišao bi sa njim. Ako ne private, odbio bi. Prva stvar, da bude izmečar, vratču i sestri. Prva stvar, da bude izmečar. Da on bude taj koji služi. Druga stvar, da bude onaj koji poziva ljudi na namaz. I treća stvar, da on žrtvuje na Allahovom putu. I da mu to ne odbijaju. Mi smo čitali hadis kod imama Buharije, kad je Resul sallahu alaihi osadlana pošao se u velikom putu hijre, I kad mu je Ebu Bek' r.a. ponudio kamil kao herdiju da ide na njoj putem ižeri, što je rekao Resul. A. s. ll.a. Hoću on, Ebu Bekre, ali da ja platim. Bi semen da ja platim. Da moj novac ide za taj ibadet. Braćo i sestre, ovi nekoliko primjera su vam jako lijepi i pomažu da čovjek razumi značaj rada dobri djela na Allahov putu. Tako vam Allaha vraću. Kad bi neko ponudio ljudima da kaže 20 eura ti je sad sad da čistiš vjece. Malo bi odbio. Da kažeš imaš kod Allaha seba da uradiš to i to, dočistiš žamlju, da da usisaš, da, da opereš peški, da... Znači, razmišljali mi o to tim stajima koliko puta sukovimo sa ljudima okod toga zašto ljavu sam džaviju? Mislim jednom. Da se vratimo u emira naše vrijeme. Prije neki deseta godina klanjao sam dženazu u jednoj našoj čašiji jednom čovjeku koju nisam poznavao. Vidio sam ga jedan put na hač i to je bilo sve, ali ga lično nisam poznavao kao čovjeka. I kad je preselio, imam koji me dobro poznavao u tom žemantu, posao me na dženasu. Ko je preselio, kaže, ona je hađija što te zna, sađa. I ja odem na dženasu. Stara znate, hađi umru. Znate što mi je rekao taj Efendija. Kaže, ovaj čovjek je 40 godina bio mu jezin u džami u kojoj sanjanima. 40 godina je Hizmet činio džami kad nema Efendije on otvori usisava džamiju, kupuje sapune pere škire plaća stroju, sve što treba on je radi 40 godina braćo i sestre ovo je zaista primjer iz našeg zemana od naših stvari da vidite u kojem pravcu treba insan da usmjerava svoj život tako mi Allaha braćo i sestre, ja sam ubjeđen da sve ove naše nesreće kroz koje prolazimo duhovno i ostale dolaze iz naše nespravnosti da predamo sebe Allah. Pitajte sebe kad ste zadnji puta pozvali tetku, tetka dođe i budeš gost, amidža dođe i budeš gost, poće li bude u izmetu par dana. Pitajmo sebe braća za ovo tim stvarima. Dakle, mi smo u okolnosti u kojima živimo ovdje na zapadu, jer obično ona marcistička teorija kaže da viša kapitala otuđuje ljude. I ne samo viša kapitala, nego i ta pisna borba za kapital otuđuje ljude od njih sami I poznate riješi Ibn Abbas, emira radijaloma Anouma, kažu da dobro djelodonosin insanu pet stvari, tako? Si zapamtio? Pet stvari. Insan kada uradi dobro djelo, Allah mu daje pet stvari. Dospo na ode ode, Almera, tako? Zapamti to. E Ni zapamti, Emir je zapamti. Da nagrada. Emir kaže, insan uradi dobro djelo, kaže kim Abbas radijalahu ma, Allah mu daje pet stvari. Daje mu snagu u ti, raspoloženje u srcu ljepotu u licu snagu u tijelu dovoljno nafake i vole ga ljudi hvalite ovo kad uradiš dobro djelo še ovo dobro Allah ti daje pet stvari daje ti zadovoljstvo u srcu insan se osjeća Daj je ti ljefotu u licu. <kuh> Daj ti snagu u tijelu. Daj je ti nafake dovoljno ti. Nikad nisi nezadovoljan. I da ti ljubav u srcima ljudi. Zavolite ljudi. A hrđavo tijelo donosi pet suprotni stari, stari ojima. Daj je ti, kažete, skoglu u srcu. Čovjek je vraćan nesrećan. Potišten teškom. teškom. Ne zna, kod bi sa sa, sa sobom Dalje ti kaže Ružnoću u licu Umora Umoran, znači, vidimo se po licu Ne naspava Nostok u brigama Dalje ti kaže Slabost u tijelu Na fake nema pogoda ima Nemaj, nema pričata u njom I ljudi ga zamrze Kad radiš hrđavo tijelu Ludite sa mrze. Braćovi sestre, jeste vidjeli pokvarenjaka da smije ostaviti u emanet nešto pokvarenjačku? Ne smije. Opisom odžokol oni mirni, pošteni ili postala emanet. Ne smije. Dakle, braćovi sestre, ako budemo radili dobro, ako budemo odgajali sebe da budemo u hismetu, Allah će nam, subhanahu wa ta'ala, dati ljepotu ovoga i ovoga svijeta. Inne Ibrahime kane ummetenu qaniten lillahi hanifa volem jekum iler mušlikim <kuh> Ibrahime je bio ummet. Komentatori Kur'ana kažu ovo ummet. To je kaže Imam za kojim se narod povodi a koji je u sebi okupio sva svojstva dobra sve atribute dobra Hanit, znači kaže onaj koji je predan Allahu ibadetu hanif onaj kaže koji svjesno bježi od širka ka teohidu šakir ali en umi onaj koji je mnogo zahvadivao na nihmetima ičte bahu وهذا هو الى صراط مستقيم zato ga je Allah vračio odabrao i uputio ga na pravi put a usuriš šura kaže Allah subhanahu wa ta'ala Allah yajtabi ilayhi Allah o da bire sebi koga hoće o jehdi ilayhi man yinib a manjego put upućuje onoga komu se preda zapamtirajte se ne postoji insani koji istinski u svome srcu zaželi i samo i kaže gospodaru pokaži mi pravi put, a da mu Allah neće pokazati. Allah odabire sebi koga hoće, a opućuje na njegov put komu se preda. Kod Ibrahima, ali se nama ne stoji to. Kaže Hujte -e Bahu, Allah ga je odabrao. O Hedah, i Allah ga ovukti. To bi ko bio čist da ni malo potra se predaj kaže Allah u putime. Allah ga ovukti. Dao mu put. Iz tog toga vraćaju sestra. Allah subhanahu wa taala utvrdio. Da zemlja ne može da jede tijela poslanika. Pamti to. Kažej mu kaim to je zato što su oni sto prefinjenim životom toliko osnažili svoja tijela da zemlja i crvi ne mogu da ih rastoče. Ta tijela. Zbog tolike količine dobra i dobrih dijela unutra nivanjski ta su tijela postala braća i sestara toliko jaka da ne može zemlja da ih pojede. Sad vam dan video prikazuju tijela u Homsu, u Siriji zakopana prije dvije godine. Kad su masovno ubijali taj njedušni narod i onda ljudi nisu imali kut s tim mejtima, i poneko koji zakopaju u mesa. I prikazuje kamera kako i vade braćo i sestri. Dva tijela do kraj drugih i govore im i Opa tijela kao da su juče pokopane. Čista, nevina. Svojom žrtvom braćo prečistili sebe ne nevinošću. Ja Allah ne da da ih zemlja jede. I ona odjeća na njima ne može. Čista odjeća, točno je vila kad se je pokopala. Braču, zanimljivo. Imate, po, povijete, ja sam to skoro sam gledao, nekako, ja što sam to vidio skoro, tijela ti šehida vade je prije dvije godine pokopane. Zemlja ih braćov ne jedi Zato, ko se pokori Allahu subhanahu wa ta'ala, boći i sestra. Allah da, da mu sve bude pokorno. Ako se pokori Allah, Allah učini, da mu sve bude pokorno. Braće i sestre, da vas Allah nagradi, što ste imali sabora da me slušate, da me sad slušate. I molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovom podari brič na imen Ja bih završio ovo svoje predavanje jednim hadisom kod i vama tabaranja koji je sahih, عن أبو بكر رضي الله عنه الذي قال <تصفيق> رسول صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يؤجر الله تعالى لصاحبه الهقوبة في الدنيا مع ما يدخله له القاعدة من قطعة الرحيم والخيانة والكذب لا يوجد هذا الذي يستطيعه Da Allah subhanahu wa taala sgognega ubrsa vlasti tog grija kasu na novom svijetu. Pored onoga što mučuva od kazne za budući svijet, nego što je kidanje rodinskih veza, khian prevara i keziblash. Wa inna wa inna a'jala ta'ati thawaban mislatu rahi. Na brza pokornost koja najbrže raskužu je seva kod alaha i održavanje rodbinskih veza hatta in ehla albayt li yakunu fajran fatanu uh, ambalhum wa yaktharu adaduhum idha tawasalu kaže rasul allah s. s nekada imate kaže familije kućne ljudi su pokaranjaci Ali im Allah um uvećava i metak i potomstvo. Samo zbog toga što održavaju rodbinske veze. Ljudi, čitave familije pokvarjene. Nepokornje Allah. Ali im Allah subhanu wa ta'ala daje i metak. Bide hajde i metku. I Allah im uvećava je im potomstvo. Samo zbog toga što održavaju rodbinske veze. Raču vas Allah Da, da nam sačuvali nam podari beričat onome što, što nam daji i da nas uputlja puteve koji vode njegovom zadovoljstvu, na puteve hajre. Bolimo Allah subhanahu wa ta'a da nam podari biti dobro džamaatu. Sokupio onome što hajrišto je dobro. Da vas Allah sve nagra.